Чорнична затока. Мій дім. Добре, коли маєш рідний дім. Навіть якщо ти був там лише одного разу, і навряд чи колись повернешся. Зате повернувся ти. Що ти слухаєш? Том Вейтс. Ти мене цілуєш? Я надкушую сливу. User instruction. Якого дідька вони друкують моє графоманство? Ти йдеш готувати омлети з помідорами. Готуєш ти нікудишньо, ще гірше за мене. Але тим ліпше за заповіддю Божою. Не переїдай. Знаю, що нема такої заповіді. А все одно фішка вірочна. Особливо, коли почнуться запарки їсти, де би поїсти. Все, кінець гастрономічній писанині. Майс мусіка менос конверса. І песики в злуці. Бути чи не бути передмові. Істина в лайні. Як добре сереться нам на шведському кордоні. Пам'ятаєш? Я, скандинавська квітко, маю собі дивовижної вроди домогосподарку, що готує мені і прибирає. А ще часто каже – «Я тебе люблю», і облизує, як велика породиста сука. З нею незручно спати, вона займає надто багато місця, але споглядання її допомагає травленню їжі. Інколи вона може сумувати і читати книжки, а ще потякати про грандіозні плани. Вона закохується в те, що ще вчора викликало в неї огиду. Вдивляється мені в очі у пошуках свого вродливого відображення. Я люблю її так само, як ти мене, а в своєму почутті та ставленні до неї я відтворюю тебе, так само відмовчуюсь на її, Я тебе люблю, як ти на мої, Ай лав ю чи Я Тебе люблю. Вибач за тяжку зачоганість двох останніх. Я забуваю французьку мову, а в мене іспит до магістратури. Хер там складу. Принаймні спробую, як казав мій улюблений герой. А відтак помастурбую. Ура! Їм український хліб. Здрастуй, батьківщино, пробита курво. Ого! Знаходжу синтетичне біляве волосся. А Вкладаю його до конверта тобі, скандинавська квітко. Відтак вигризаю з хліба ейфелеву вежу і відношу її на кухню дому господарові. Він тішиться, цілує мене і відразу ж забуває про вежу. Сіда їсти. Зараз прийду. Увечері я прошу його станцювати мені стрептиз. Радіо в кухні репетує і захлинається. Новоспечена fm станція годує старокопченим рок-н-ролом. Йому довподобиться музичка. Він замотується моїм помаранчевим шарфом, вдягає бускову шапку і блакитні окуляри. А ще на нім темно-синя чорна сорочка і сірі мої обтягуючі кльоші що на силу йому защіпається, А все це диво йому насправді личить, хоча красивим людям личить навіть смерть. Він стрибає і розмахує руками, як син перехресного запилення квіток, диско і гіпі. Він функи, як ти кажеш. Відтак він знімає з себе сорочку, залишаючи краватку обійматися з шарфом на його шовковистому торсі. Він танцює в коридорі в яскравому світлі. Я дивлюся на нього з темної кімнати. Краса в яскравості прямокутника. Краса не повинна страждати. Думаю, я добу потому. Ми сидимо понурі у підвалі книжкового клубу на презентації книжкового клубу. П'ємо напівсолодке книжкове шампанське. Лайно. Юрій Нікітінський. Дитячий письменник? Ага, он самий. Це ти мені переказуєш той діалог. Ти ще хвилю тому називався Він. У тебе червоні очі...